Első fejezet. 1942. április. Lalek keresztő volt a vidéken. Kiúzta magát, és nem elegyedett szóba senkivel. 24 éves volt. Nem látta értelmét, hogy megismerkedjen a mellette lévő férfival, aki elaludt, és olykor laleválára hajtotta a fejét. Nem lökte el. Csak egyike volt a számtalan fiatal férfinek, akiket begyömöszöltek a marhavagomba. Mivel fogalma sem volt, hova viszik, Lale a szokásos öltözékét viselte. Bosalt öltöny, tiszta fehér inget és nyakkendőt. Lehengerlő, mint mindig. Megpróbálta felmérni, mekkora helyre zárták be őket. A vagon két és fél méter széles lehetett. De nem látott el a végéig, hogy megbecsülhesse a hosszát is. Megkísérelte megszámolni a vele együtt utazó férfiakat, de olyan sok fej bólogatott le fel, hogy végül feladta. Nem tudta, hány vagomból áll a szerelvény. Fájta a háta és a lába. Viszketett az arca. A borostáról eszébe jutott, hogy nem borotválkozott vagy mosakodott két napja, amióta felszállt a vagomba. Egyre kevésbé ismert magára. Amikor a férfiak megpróbáltak szóba legyedni vele, igyekezett biztatni őket, tartani bennük a lelket. Itt állunk a szarban. Legalább ne fulladjunk bele. Néhányan megjegyzéseket tettek a megjelenésére és a modorára. Úrfinak titulálták. Így is hova jutottál? Lale a megjegyzéseket egy várándítással elintézte. Akik megbámulták, azokra visszamosolygott. Kit akarok átverni? Ugyanúgy félek, mint mindenki. Egy fiatal férfira összenéztek, a másik feléje nyomakodott a tömegben. Párom meglökték útközben. Csak akkor a tiéd ha megszerzed magadnak. – Hogy lehetsz ilyen nyugodt? – kérdezte a férfi. – Fegyverük van. A rohadékok ránk fogták a fegyverüket, és betereltek minket ebbe a marhavagomba. A Lerámosolygott. Én sem erre számítottam. – Mit gondolsz, hova megyünk? – Nem számít, és… – Ne feledd, azért vagyunk itt, hogy a családunk otthon biztonságban legyen. – De ha… – Semmi ide Nem tudom. – Te sem tudod, egyikünk sem tudja, csak… Tegyük, amit mondanak. Nem kéne megtámadni őket, ha megállunk. Túlerőbe vagyunk. A férfi arcát eltorzította a zavar és a dű. Kezét ökölbe szorítva szánalmasan a levegőbe boxolt. Nekünk öklünk van, nekik puskájuk, mondta Lale. Mit gondolsz, ki nyerné meg a csatát? A fiatal ember elhallgatott. Válla Lale mellének nyomódott, a hajából olaj és izzadság szagárat. Leeresztett kezét bénánlógatta maga mellett. Áron vagyok, mutatkozott be. Lale. A körülöttük lévők is felfigyeltek a beszélgetésre, feléjük fordultak, majd visszasübbettek gondolataikba. Közös pontjuk a félelem. Meg a fiatalság. Meg a vallás. Lale próbált nem gondolni arra, vajon mi vár rájuk. Neki azt mondták, dolgozni viszik a németek, és ő erre készül. Az otthonhagyott családra gondolt, biztonságban. Ő meghozta az áldozatot, és nem bánja. Megtenni újra, meg újra, csak hogy a családja otthon maradhasson együtt. Nagyjából óránként ugyanazokat a kérdéseket tették fel neki. Lola egyre fáradtabban válaszolt. Hát meglátjuk. Nem értette, miért neki teszik fel ezeket a kérdéseket. Nem bírő semmi különleges tudással. Igen, öltönyt és nyakkendőt visel, de ez az egyetlen látható különbség közt és a többiek között. Mind ugyanabban a szakadt cipőbe járunk. A zsúfolt vagonban nem tudtak leülni, lefeküdni még kevésbé. Két vödör helyettesítette a vécét. Ahogy megteltek, veszekedés tört ki, mindenki igyekezett minél messzebb kerülni a bűzölgő edényektől. A vödröket felborították, a tartalmuk kijömlött. Lalea a bőröngyét markolta, Remélte, hogy a bepakolt ruhákkal és pénzzel kiválthatja majd magát, bármerre is menjenek. Vagy legalább biztonságos munkához juthat. Talán akad olyan, ahol használhatom a nyelvtudásomat. Szerencsésnek tartotta magát, amiért a falánál talált helyet. A lécekrésein át egy-egy pillantást vettetett az elsuhanó tájra. Kapodva nyelte a friss levegőt, hogy leküzdje a rátörőhány ingert. Beköszöntött már a tavasz, de az idő esős maradt, az eget vastag felhők takarták. Néha tavaszi virágokkal teli mező mellett haladtak el. Ilyenkor lale elmosajodott magában. Virágok. Már gyerekként megtanulta a mamától, hogy a nők imádják a virágokat. Olyan legközelebb mikor adhat virágot egy lánynak? Szinte itta a látványt, a szem előtt villogó színeket, a szellőben táncoló vöröslő pipacs mezőt. Megfogadta, hogy legközelebb csak a szíve választotjának szed virágot. Nem is tudta, hogy ez a virág ilyen mennyiségben vadon nő. A mamának is volt a kertbe, de sosem szedte le. Sosem vitte be a házba. Lale magában listázni kezdte a teendőket, a tennivalókat, ha... Ha hazamegy. Újabb beszekedés tört ki. Dulakodás, kiabálás. Lale nem látta, mi történt, de érezte, hogy a testek megfeszültek, egymásnak estek. Aztán csend. És a fél csak ennyi hallatszott. Megölted. Szerencsés flótás, mormogta valaki. Szegény ördög. Az én életem túl jó ahhoz, hogy ebben a pöcegödörben végezzem. Sokszor megálltak útközben, néhányszor csak percekre. Máskor órákra, mindig a falvakon, városokon kívül. Időnként Lale elkapta egy-egy állomás nevét, ahogy tovább szakatoltak. Zvárdony, Dzsegyice, majd kicsit később Dankovice. Igen, akkor ez tényleg Lengyelország. És a kérdés, amire nincs válasz, vajon hova mennek? Lale az utazás előtt jó részt elmerült gondolataiban. Pozsonyi élete, a munkája, a lakása, a barátai jártak a fejében. Persze leginkább a barátnői. Megint megállt a vonat. Szúrog sötétség vette körül őket, a felhők teljesen eltakarták a holdat és a csillagokat. Vajon ez a sötétség a jövőjüket jelzi? Ami van, az van csak. Amit látok, hallok, aminek most ebben a pillanatban érzem a szagát. Lale csak magához hasonló férfiakat látott fiatalokat, akik az ismeretlen felé tartanak. Hallotta az üres gyomrok korgását, a kiszállat légcsövek reszelését. Vizelet és szagát érezte, túl régóta mozgatlan testek kipárolgását. Mindenki igyekezett kihasználni, hogy nem dobálja őket a haladó vonat, és pihenhet kicsit, nem kell megküzdeni a talp helyért. Most már több fej is a vállára hanyatlott. Éles hangok hallatszódtak pár vagonnal hátrébről, és egyre közeledtek. Az ottaniak megelégelték, megpróbálkoztak a meneküléssel. Lale hallotta, ahogy a férfiak a vagon deszka falának rontottak, a kongást, amely csak a vécének használt vödörtől származhatott. Az a vargás tovább terjedt, és mindenkit elért. Nem telt bele sok idő, minden vagon zengett, belülről feszegették őket. Segíts vagy tünny kiáltott egy nagy darab ember Lalénak, és a vagon falának rontott. Kár a gőzért, jegyezte meg Lale. Ha ezeket a falakat be lehetne törni, akkor a tehenek már megtették volna, nem? Páran abba hagyták az erőlködést, mérgesen Lale felé fordultak. Megemésztették, amit mondott. A vonat tovább szötyögött. Talán azok, akik feleltekértük, úgy döntöttek, a mozgás véget vett az abargásnak. A vagonok elcsitultak. Lale lehúnyta a szemét. Amikor Lele hírét vette, hogy a kisebb települések zsidó lakosságát összegyűjtik és dolgozni viszik Németországba, visszatért szülei házába a szlovákiai korompába. Tudta, hogy a zsidóknak már nem engedélyezik, hogy dolgozzanak, üzletéket elkobozták. Majd négy héten át Lale otthon segített. Apjával és bátyával együtt megszerelték, amit kellett, ágyakat barkácsoltak kis unoka öcseinek, akik kinőtték a bölcsőjüket. A húga volt az egyetlen kenyérkereső a családban, Barónőként dolgozott. Titokban ment a munkába, hajnal előtt és sötétülés után. A főnöke vállalta a kockázatot a legjobb emberéért. Egyik este egy hirdetményt hozott haza. A főnökét megkérték, hogy tegye ki a kirakatba. Az állt rajta, hogy minden egyes zsidó család adjon át egy 18 éves vagy ennél idősebb fiúgyereket, hogy a németeknek dolgozzon. Elérte végül korompát is az, amiről a suttogás és a pregyka szólt, ami más városokban történt. Úgy tűnt, a szlovák kormány egyre mélyebben behódol Hitlernek, megadnak neki bármit, amit csak akar. A hirdetmény vastag betűvel hívta fel a figyelmet, hogy ha egy családban ilyenkorú gyermek él, és nem adják át, akkor az egész családot koncentrációs táborba viszik. Max, Lale bátyja azonnal közölte, hogy ő megy, de Lale hallani sem akart róla. Maxnak felesége volt és két kicsi gyereke. Szükség volt rá otthon. Lala jelentkezett a transportra a helyi hatóságoknál korompában. Ez ügyét intéző hivatalnokokkal vala a baráti kapcsolatban volt. Egy iskolába jártak. Családjaik ismerték egymást. Lalét Prágába küldték, hogy jelentkezzen a kijelölt hatóságnál és várja a további utasítást. Két nap elteltével a marha megint megállt. Ezúttal nagy volt odakint a felfordulás. Parancsokat üvöltettek németül, kutyák ugattak nyíló reteszek és vagonajtok fémes hangja hallatszott. Lefelé a vonatról, mindenki hagyja itt a csomagjait, kiabálták a katonák. Gyorsan, gyorsan, mindenki hagyja a földön a csomagját. Mivel Lale a vagon végében utazott, az utolsók között szállt ki. Ahogy a kiárat felé igyekezett, meglátta a verekedésben megölt ember testét. Egy pillanatra lehunyta a szemét, és rövid imát mondott a férfiért. Aztán kiszállt a vagomból, de a szagot magával vitte. Átitatta a ruháját, a bőrét, minden porcikáját. Előre görnyedve ért földet, a térde megrodjant kezével megtámaszkodott a földön. Levegő után kapkodott. El volt csigázva. Gyötrő szomjúság kínoszta. Lassan felegyenesedett, végignézett a döbbent emberek százain, akik igyekeztek felfogni az elejük táruló jelenetet. Kutyák marcangolták a túl mozgókat. sokan megbotlottak, lábizmaik nem működtek a több napnyi mozdulatlanság után. Bőrendöket, könyvcsomagokat, szegényes vagyonkákat téptek ki azok kezéből, akik vonakodtak megválni a holmiaiktól, vagy egyszerűen csak nem értették az utasításokat. Aztán puskatussal vagy ököl elverték őket. Lale az egyenruhásokat tanulmányozta. Feketék voltak és fenyegetőek. Lale a kabátjuk galériát díszítő dupla villámjelről megállapította, kikkel került össze. Az eszesz. Más körülmények között talán értékelte volna a ruha minőségét és tűpontos szabását. A földre tette bőröngyét. Honnan tudják majd melyik az enyém? Borzongva ráébredt, hogy... Valószínűleg sosem látja viszont a bőröndöt, sem annak tartalmát. Megtapogatta a szíve tájékát, a kabát zsebébe pénzt. Az égre nézett. Belélegezte a friss, hűvös levegőt, és örült, hogy legalább kikerült a vagonból. Lövés csattant. Lale megugrott. Egy SS katona állt az égre irányítva a fegyverét. Mozgás! Lale visszanézett az üres vonatra. A ruhákat sodort, a szél könyvlapok csapkodtak mindenfelé. Néhány teherautó érkezett, kisfiúk máztak le róluk. Összeszedték az elhagyott csomagokat, és a platókra dobálták. Lale nyomást érzett a lapockáik között. Elharagudj, mama, elveszik a könyveidet. A férfiak az előttük derengő nagyablakos, piszkos rózsaszint égle felé ván szorogtak. A bejáratot szegélyező fák tavaszi pompába ügyeztek. Ahogy Lale belépett a nyitott vaskapun, felnézett a fémből kovácsolt német szavakra. Arbeit macht frei. A munka szabaddá tesz. Nem tudta, hol van. Milyen munkát várnak tőle, de az ötlet, hogy ez majd szabaddá teszi, beteges tréfának tűnt. Eszesz. Fegyverek, kutyák, elvek, csomagok. Egyet eddig elképzelni sem tudott. Hol vagyunk? Lale megfordult, áron állt mellette. Az út végén, gondolom. Áron kétségbe esett képet vágott. Csak tedd, amit mondanak, és nem lesz bajod. Ale tudta, hogy ez nem hangzik túl meggyőzően. Gyors mosolyt villantott Áronra, a fiú viszonozta. Hallgassa saját tanácsodra, figyelmeztette magát Lala. Tedd, amit mondanak, és mindig mindent figyelj meg. Amint beértek a táborba, a férfiakat egyenes sorokba állították. Lola sorának elején egy összebert képű foga ült egy kis asztalnál. Hosszanti kék sávos kabátot és nadrágot viselt, mellén zöld háromszöggel. Mellette egy esze szőr kibiztosított fegyverrel. Az égen felhők vonultak. Távoli mennydörgés hallatszott. A férfiak vártak. Magasrangú tiszt érkezett a csoport elé, katonán kísérték. Szögletes állú keskeny ajkú férfi a szemét bussa, a fekete szemöldök árnyékolta. Egyenruhája egyszerűbb, mint a kíséreté, villám sem díszítette. Egész felépése azt sugalta, hogy ő a főnök. Mindenkit üdvözlünk auschwitz mondta. Lale hitetlenkedve hallgatta a szavakat, amelyek elhagyták az alig mozgó ajkakat. Elűzték otthonról, ide szállították, mint egy állatot. Állik felfegyverzett felfegyverzet, veszi körül erre, üdvözlik. Rudolf parancsnok vagyok. Én vezetem Auschwitz-ot. A kapun, amin az imén bejöttek, ez áll. A munka szabaddá tesz. Ez az első lecke és az egyetlen lecke. Dolgozzanak keményen. Kövessék az utasításokat és szabadon távozhatnak. Az engedetlenség következményekkel jár. A felvétel után az új otthonába visznek mindenkit. Auschwitz 2, Birkenauba. A parancsnok az arcokat fürkészte. Folytatta, de egy hosszú mennydörgés sorozat félbeszakította. Felnézett az égre, mormogott valamit a bajszálat, majd elbocsátó intett az embereknek, sarkon fordult és elment. A műsor véget ért. A kíséret hosszú sietett, esetlen közjáték volt, mégis félelmetes. Kezdetét vette a felvétel. Lale nézte, hogy az első foglyot az asztalok felét szigálják. Túl messze állt, hogy hallja a rövid szóváltást, de... Látta, hogy az asztaloknál ülő pizsamások felírják az adatokat, és minden fogolynak kezébe nyomnak egy cetlit. Végül ő került sorra. Meg kellett adni a nevét, címét, foglalkozását és a szülei nevét. Az asztalnál ülő összevert képű férfi tiszta, csinos folyóírással felírta lele válaszait, és átadott neki egy papírt, rajta egy számmal. Közben egyszer sem emelte fel a fejét, hogy la le szemébe nézzen. Lale a számra pillantott. 32407 A tömeggel sodródva újabb sorhoz csoszogott, ahol újabb csoport csíkos ruhás, zöld háromszöges rab és újabb SS katonák álltak. Lale úgy érezte szomjúsága mindent legyőz. Fáradt is volt. Meglepődött, amikor kitépték kezéből a papírt. Egy SS lerántotta Lale kabátját, feltépte az ingóját, és balkarját az asztalra nyomta. Lale hitetlenkedve figyelte, hogy egy fogoly számjegyenként sorban a bőribe karcolta a 32407-es számot. A tűben végződő fa tetováló párca gyorsan és fájdalmasan mozgott. Ezután a fogoly megregadott egy zöld tintába mártott rongyot, és durván a sebbe dörgölte. A tetoválás csak pár másodpercig tartott, de a kövédermet Lale úgy érezte, megállt az idő. Karját markolva bámulta a számot. Hogy tehet ilyet egy emberi lény másikkal? Eltűnődött. Vajon egész hátra életét, legyen az rövid vagy hosszú, ez a pillanat fogja meghatározni, ez a szabálytalan szám. 32407. Dermettségéből egy odacsapó puskat rázta fel. Felvette a földről a kabátját és tovább torkát. Követte az előtte haladókat egy nagy tégla épületbe, ahol padok sorakoztak a falak mentén. A prágai gimnázium jutott eszébe, ahol idevezető útja előtt öt napot töltött. – Vetkőzni! – Gyorsabban, gyorsabban! Az eszeszőrök odavakkantott utasításait a többség nem értette. Lale fordított a közelében állóknak, akik továbbadták a szavait. – Mindenki hagyja a ruháit a padon, zóhányzás után itt lesznek. Az emberek levették az ingyüket, nadrágjukat, kabányjukat, cipőjüket, a mocskos ruhadarabokat szépen összehajtva a padokra tették. Lalét felderítette a gondolat, hogy hamarosan vízhez juthat, de sejtette, hogy valószínűleg sosem látja viszont a ruháit, így a kabátjába rejtett pénz sem. Levette és a padra tette ruháit, de a felháborodás minden mást kisöpört a fejéből. Nadrág zsebéből elővette egy terét gyufás dobozt, régmúlt élvezett emlékét, és lapot pillantást vetett a legközelebbi őrre. Az épp felé nézett. Lale meggyújtott egy gyufát. Talán ez az utolsó lehetőség, hogy valamit szabad akaratából tegyen. A kabát tartotta a gyufát, eltakarta a nadrágjával, és sietve csatlakozott a zuhanyzásra várakozó férfiak sorához. Mögötte alig pár másodperc múlva felhangzott a tűz-tűz kiáltás. Lale nézett, Messzelem férfiak próbáltak lögdösülve eltávolodni a tűztől, miközben egy eszesz, a lángokat igyekezett eloltani. Még oda sem ért a zuhanyhoz, de megborzongott. Mit tettem? Azzal töltötte az elmúlt pár napot, hogy mindenkinek azt magyarázta, hajcson fejet, tegye, amit mondanak, ne ellenkezzel senkivel, most meg fogta magát, és tüzet gyújtott egy épület közepén. Nem volt kétséges, mi történne vele, ha valaki látta volna, hogy ő a gyújtogató. Ostoba, ostoba barom. Belépett az zuhanybarakba, nagy levegőt vett. Százával álltak a remegő emberek, válluk egymáshoz ért, miközben hideg víz patakzott rájuk. Hátrahajtott fejjel mohúr itta, hiába volt poshatta víz. Sokan zavarukban kezükkel takarták el a nemi szervüket. Lalele mosta az ízadságot, a kormot és a bűzt a testéről és a hajáról. A víz sisterekbe bukott ki a csöveken, aztán a padlón dobolt. Amikor elállt, újra kinyílt az öltöző ajtaja, és ők maguktól visszamentek a régi ruháik tett orosz egyenruhákhoz és cipőkhöz. – Öltözés előtt fel kell keresni a fodrászt! – vigyorgott a rabokra egy Ki Kifelé! Gyorsan! – A férfiak újra felsorakoztak egy borotvával előttük álló fogly előtt. Mikor láléra került a sor, egyenes háttal fejét magasra tartva leült a székre. Nézte a sor előtt járkáló őröket, akik puskatussal ültlegelték a mesztelen embereket, és közben kegyetlenül röhögtek, és sértő megjegyzéseket tettek. Lale még jobban kihúzta magát, és még magasabbra emelte a fejét, miközben hajából csak tüskék maradtak. Meg sem rezzente, amikor a borotva felsértette a fejbőrét. Egy őrhádba bökte ezzel jelezve, hogy kész. Követte az zuhanyzó felé tartó sort, és beállt a többiek közé megfelelő méretű ruhát és facipőt keresni. Minden koszos és foltos volt, de sikerült többé-kevésbé a lábára élő cipőt találnia, és remélte, hogy a felmarkolt orosz egyenruha is megteszi majd. Amikor felöltözött, az utasítás szerint elhagyta az épületet. Sötétedett. Lale megindult az esőben a többiek között. Úgy érezte, elég sokáig mentek. A mind nagyobb sárban egyre nehezebben emelte a lábát, de elszántan ment tovább. Néhányan elestek, őket addig verték, amíg fel nem álltak. Aki nem állt fel, lelőtték. Dale próbálta eltartani magától a nehéz, elázott egyenruhát. Dörzsölte, felholzsolta a bőrét, az elázott gyapjú meg a kosszaga újra a marha vagomba röpítette. Felnézett az égre. Igyekezett minél több esőbizet nyelni. Az eső édes íze volt az utóbbi pár nap legnagyobb élménye. Igaz, nem is jutott semmi más. Szomjusága összekeveredett a kimerültségével, elhomályosítva a látását. Félájú után nyelte az esővizet. Tenyerébe gyűjtötte, és vadul hörpölte. Hatalmas teret megvilágító reflektorokat vett ki a távolban. Olyan volt, mintha jelzőlt tüzeket látott volna, ahogy csillogva az esőben táncolva mutatják a hazavezető utat. Magukhoz szólítják. Gyere, gyere csak ide! Meredéket adok meleget és ételt, Csak gyere! De ahogy bement a kapun, ezúttal nem volt felirat. Nem ajánlottak üzletet, nem ajánlottak szabadságot semmiért sem cserébe. Lale már látta, hogy a varázslatos ragyogás véget ért. Egy másik börtönbe ért. A tér mögött a sötétségbe veszve újabb tábor állt. A kerítések tetején szöges drót erősítés. Az őrtoronyban egy esze szált, a fegyvere laléra mutatott. Villám csapott egy közeli kerítésbe. Áramot vezettek belé. A mennydörgés nem volt elég hangos, hogy elnyomja a lövés hangját. Egy újabb férfi bukott fel. Sikerült. Lale megfordult. Áron épp felé nyomakodott. Elázva, mocskosan, de élt. Igen, úgy tűnik megjöttünk. Remekül festesz. Akár csak te. Lehetnél a tükörképem is. Köszönöm inkább nem és most mi lesz? kérdezte Áron. Akár egy gyerek. A tömeggel tartva mind megmutatták tetovált karjukat az egyik épület előtt álló eszeztek, aki feljegyezte a számukat. Erős hátbavágás után Lale és Áron a hetes barakban találták magukat, egy hatalmas építményben, melynek egyik fala mentén háromszintes prícsek sorakoztak. Több tucat ember tereltek az épületbe. Botorkával lögdösődtek, hogy helyet találjanak. Ha elég szerencsések vagy erőszakosak, akkor csak egy vagy két másikkal kell osztozniuk a britsen A szerencse nem kedvezett Lalénak. Áronnal az egyik legfelső ágyra másztak fel, ahol már két másik feküdt. Mivel napok óta nem ettek, erejük se volt a harcoz. Amennyire tudott, Lale idekezett összegömbölyödni a matracot helyettesítő szalmazsákon. Gyomrára szorította a tenyerét, úgy próbálta csillapítani belei háborgását. Néhány férfi odaszólt az őröknek. Ennünk kell. A reggel majd kaptok valamit. Jött a válasz. Mind éhen halunk reggelig. Szólt valaki a barak hátuljából. És békében nyugszunk. Tette hozzá egy kongó hang. Ezek a motracok szalmával vannak kitömve. Vetette fel valaki. Talán lehetnénk továbbra is marhák, és megehetnénk. Halk nevetés hangzott. Az őr nem válaszolt és akkor a barak legmélyéről bizonytalan hangon felhangzott. Mú, Nevetés. Halk, de igazi. Az őr ott volt, de áthatatlanul. Nem lépett közbe, és végül az emberek gyomorral elludtak. Még sötét volt, amikor lefelé felébredt. Vizelnién kellett. Átevic a hálótársain, lemászott és eltapogatózott a barak végébe, azt gondolva talán ott könnyíthet magán. Ahogy a hátsó részhez közeledett, hangokat hallott, Szlovákul és németül beszéltek. el látta meg a kezdetleges, de mégiscsak igazi védszéket, az épület mögötti palánkokkal takart mély árkokat. Három férfi ült az árkok fölött, dolgokat végezve csendesen beszélgettek. Az épület túlsó vége felől Lale két ss látott közeledni a félhomályban. Dohányoztak, nevetgéltek. Fegyverük lazán lógott a hátukon. A vibráló reflektor fénynyugtalanító árnyékot vetett, és Lale nem hallotta amit mondanak. Bár a hólyagja majd szétrobbant, habozott. Az őrök egyszerre felpöckölték cigarettájukat az ég felé, előrándották a fegyverüket, és tüzeltek. A budi nőcsörgő három ember az árokba zuhant. Lale torka elszorult, levegőt sem kapott. Hát, hát az épületnek szorította, az őrök elmentek mellette. Az egyiküknek látta a profiját. Kölyök még, csak egy rohat kölyök. Ahogy eltűntek a sötétben, Lale fogadalmat tett. Élni fogok, és kikerülök innen. Szabad emberként fogok kisétálni. Ha létezik pokol, Gondom lesz rá, hogy benne égjenek ezek a gyilkosok. Korompában hagyott családjára gondolt, és nem élte, az, hogy ő itt van, legalább a többieket megkiméli a hasonló sorstól. Lala könnyített magán, is visszament a pricséhez. – A lövések! – szólalt meg Áron. – Mi történt? – Nem láttam. Áron átdobta a lábát, Lalén lefelé tartott. – Hova mész? – Pisilni. Lale oda nyúlt és megragadta Áron kezét. – Tart vissza. – Miért? – Hallottad a lövéseket, – válaszolt Lale. – Csak tarts vissza reggelig. Áron nem szólt, visszamászott az ágyra, és lefeküdt. Két öklét rémülten és dacosan az ágyékára szorította. Apja egy utast vett fel az államáson. Scheinberg úr elegánsan felszállt a kocsira, Közben Lale apja a szemközti ülésre tette méves onnan Honnan érkezett? Prágából? Pozsonyból? Vagy talán Bécsből? Drága gyapjú öltönyt viselt, cipője ragyogott, mosolyogva váltott néhány szót Lale apjával, aki közben felmászott a bakra, és indulásra nógatta a lovat. Scheinberg úr, akárcsak apja legtöbb utasa, fontos üzleti útról tért haza. Lale inkább rá akart hasonlítani, ha megnő, mint az apjára. Seinberg úr nem a feleségével volt aznap. Lale szívesen leste meg Seinbergnét, és az, az apja többi hölgy utasát, apró fehér kesztybe bújtatott kezüket, elegáns, nyakláncukhoz illő gyöngy valójukat. Imádta a gyönyörű finom ruhába öltözött, felékszerezett hölgyeket, akik a fontos embereket kísérték. Ez volt az egyetlen öröme abban, hogy az apjának segítkezett kinyitotta a hölgyeknek a kocsi ajtaját, megfogta a kezüket, hogy lesegítse őket, beszívta az illatukat, elképzelte vajon, milyen életet élhetnek.